Istoria lui Ștefan cel Mare de Nicolae Iorga Caseta 10 fața A Cartea a, 6 a Moștenirea lui Ștefan cel Mare Moștenitorii lui Ștefan risipiră una câte una scumpele pietre din coroana pe care o adunase vrednicia vitează și înțeleapta lui bunicului și străbunului lor, și prin vina lor Moldova se prăbuși repede de pe singura culme de glorie unde o înalțase acest domn al vremurilor sale. Ne Nedestoi nici din fire unii dintre dânsii, aceiași sau alții roși de păcate, ei uitară trecutul și primejduiră viitorul. Dintre dânsii toți, niciunul nu s-a arătat vrednic de a fi pus alături în recunoștința noastră cu vechiul biruitor cu minte, cuceritor și întemeietor, meșter de biruințe, de așezăminte și de biserici. Cei mici se zgribuliră în câte un colț din purpura uriașului voievod, ai căruia strănepoți fură până la o vreme, sau cu tezara, se zice, până ceva mai târziu, când se îngropă pe ascuns, ca un trup sângerat de mâinile târharilor, amintirea drepturilor din timpurile bune. Sfiosul tânăr Bogdan, cu fața de voinic scrijelat de războaie și cu sufletul de copilă, părăsi pocuția, momit de gândul trufaș de a se încuscri cu craiul, de a așeza lângă dânsul în scaunul țării, pe însă și sora regelui Poloniei, care era și sora lui Ioan Albert, învinsul din codri Cosminului, și nu se putea gândi cu dragoste nici la Moldova ucigătoare pentru neamul ei, nici la legea grecească, oropsită, din aceste meleaguri, nici la urâtul soț care voia să-i cumpere frumusețea prin înstrăinarea unei părți din stăpânirea părintească. Respins, într-un chip care l-acoperea de jocură și rușine, ca domn și ca om, el a prinse pe țin tot înainte o strașnică făclie de nuntă în năvăliri de pradă și nimicire, care aminteau anul de după lupta lui Ștefan cu Polonii. Nici cu acestea el nu folosi nimic, și Bogdan Vodă trebuie să se mângâie cu o căsătorie în țară, fără nicio altă strălucire decât farmecului Miresei și cu o moldovă din care el însuși desfăcuse pocuția, întinsă principesei polone Elisabeta, ca un dar de logodnă. Odată el își duse oștile la munteni, pe drumul râmnicului, ca și tatăl său, care știa totdeauna de ce pornește cu steagurile, dar se întoarse pocăit, după cuvintele de înfruntare ale călugărului sârbesc, de foarte mare neam, care ajunsese ajunse mitropolit al țării românești, sub bisericosul Radu Vodă. Acesta a putut să-și încheie zilele în liniște, și sângele frățesc, cheltuit sub Ștefan numai pentru înalte scopuri românești și creștine, nu se vărsă în deșert cu acest prilej de ceartă trecătoare. Cu turcii Bogdan în noi vechile legături, a asigurat ca și tatăl său că pe credința lor, cinstit-ținută, se poate răzima viitorul nostru atât cât ni îl îngăduiau împrejurările măcar. Bogdan muri încă tânăr, lăsând ca urmaș al scaunului care fusese prea larg pentru dânsul și de unde el zburase fără țintă către două hotare, pe un copil căruia înțelesese să-i prezică viața dându-i numele de Ștefan. Uneori, dacă fiul e mai puțin vrednic, nepotul calcă pe urmele bunicului. Așa va fi fost, se putea crede, cu fiul lui Ștefan cel Mare și tatăl lui Ștefan cel Tânăr. Acesta trăie întâi sub taripile părintești ale unui bătrân boier ce purta numele de Arbure și pe care el îl răsplăti apoi tăindu și stingându-i și neamul prin uciderea în același ceas a celor doi copii ce avea. Țara întreagă se mișcă de durere și de mânie la această veste și pentru cea din oară după anul de întemeiere din 1457 un domn al Moldovei a avut în față un steag al țării Îndreptat împotriva lui El învinse Și atâția sfetnici ai părintelui său Ai bunicului chiar își pierdură capetele Ca și arbure Pe care vroiseră să-l răzbune într-o zi fără noroc Sau se împrăștiară prin străinătatea Care nu mai primise de mult pribești nemulțumiți din Moldova Ștefan domni singur de acum înainte Fără să-și poată găsi o țintă Pentru netăgăduita vitejie și hărnicie Ce moștenise fără să poată descoperi un drum pentru avântul pornit al tinerețelor sale. o odată pe niște turci care se întorceau din Polonia, dar lăsă ca Ungaria să se prăbușească, acoperind și vecinătatea sub derumăturile ei, în marea luptă de la Mohaci, în care Soliman cel Mare, sultanul răsăritului păgân și creștin, înnecă în baltă cu tânărul Ludovic al II-lea tronul de mărire a lui Matias Corvinul. Ca și tatăl său el făcu războaie pentru nuntă și ca și dânsul el trecut hotarul Milcovului pentru o biată gâlceavă fără însemnătate, încercând să zguduie puterea nouă a viteazului Radu Vodă de la afumați, fiul al Radului din 1507, numai pentru că îi putea lua nevasta, pe care o voia mai bucuros decât pe nevasta sa, sora aceleia. Doamna și-ar fi răzbunat, otrăvindu-l și astfel pierii, fără să fie ajuns la vârsta bărbăției Ștefăniță copilul, cel din domn al Moldovei care după 1504 purtase numele glorios de Ștefan vodă. Boierii înțelegi cu otrăvitoarea chemare un stăpânitor dintre pribeci, căci fratele mai mic al lui Ștefăniță, Petru, murise cu câteva luni înainte de acesta. Și pe pribeg îl chema tot Petru. Mama sa era o târgoveață din Hârlău, în casa căreia poposise uneori ca oaspete iubit Ștefan cel Mare, care însemnase pe copil cu semne de recunoaștere cel îndreptățeau să răpnească domnia. Până atunci îi se zisese rareși după numele soțului mamei sale, dar erau destui care să știe ce scumpie sângele său, pentru ca el să vadă nevoia de a-și viața fugind în Polonia, de unde se întoarse abia acum, ca să stea unde stătuse părintele său. Pentru Vodă Semăna cu Ștefan la gând și faptă. Gândul îi era înalt și cuprinzător, iar fapta fulgerătoare. Mari însușiri, de lângă care nu se întâlnea însă și aceea și mai neobișnuită, care dă mai ales între oameni izbânda necontenită și roditoare, bătrânețile senine și recunoștința urmașilor, anume măsura, judecata dreaptă și cumpănită. De aceea viața lui Petru, domnia lui de vreo 20 de ani, Timp în care pot încăpea multe fapte mari, n-au fost o tragedie zguduitoare și măreață care se încheie prin împăcarea sufletelor, ci un zbucium de fiecare zi, prinde groază și duioșie și mântuit prin umilința unor lanțuri care împiedică mâinile și strivesc inima. El s-a amestecat întâi în Ardeal, unde se luptau doi puternici pentru coroana Ungariei, culeasă pătată din mocir la roșie a înfrângerii de la Mohaci. Ar fi putut să lege de dânsul, ca Ștefan cel Mare pesecuii de prins să asculte de porunci venite din Moldova, ar fi putut să câștige pe românii din Ardeal, coborâți de stăpânitorii străinei ai țării în rândul dobitoacelor de muncă, povară și petrecere, pe acei români ardeleni pentru care Ștefan întemease episcopia vadului în unghiul despre baia al Ținutului. Lui se păru că e mai folositor să puie mâna pe bogata și tare acetate de hotar a care se înfiora de mândrie sească sub stăpânirea moldovenilor și scăpă la cel din tâi prilej, blăstămând zilele nenorocite ale robiei. În zadar zdrobi vrednicul fiu al marelui tată, pe sașii regelui Ferdinand, în lupta de lângă Feldioara, ale cărei ziduri amintesc și astăzi această ispravă străbună, în zadar împresurară Brașovul, în zadar străbătui el prădând și amenințând ardealul. Lipsea din aceste fapte îndrăznețe, zgomotoase și scânteietoare, socotea la cea bună, rostul cu minte, mintea moldoveanului cea de pe urmă. Stăpânirea lui în colțul ardelean vecin cu pasurile prin care trecuseră întemeitorii țării se risipi în fum peste câteva vreme și însuși trăi îndeajuns pentru ca să-i vadă sfârâmarea. De la Polon, Rareș avea să ceară pocuția. El urmă față de dâns și purtarea lui Ștefan. Ceru dreptate judecată și, în așteptarea ei, luă în stăpânire cu arma ținutul pentru care era cearta. Și el, prin hotărârea lui, răpede, aruncă pe vecinii de la răsărit și miază noapte în nedumerire și încurcătură față de cele ce trebuiau întrebuințate. Petru Vodă făcu însă marea greșeală de a înainta prea mult pe pământ străin, de a merge pe drumuri deschise, de a primi o luptă învățată în câmpia netedă, cu pedeștri împotriva pedeștrilor, cu călărime împotriva călărilor, cu tunuri împotriva tunurilor. El fu bătut astfel, în 1531, la Opertin, Pierdut pocuția, pierdut cinstea și încrederea boierilor, dar nu lăsă nici după aceasta, îndărătnic cum n-a mai fost altul, nădejdea stăpânirii în pocuția. Pentru ca să se încerce și mai departe, i-ar fi trebuit o deplină siguranță despre turci. Aceștia însă erau obosiți de plângerile ce veneau necontenit la poartă pentru purtările moldoveanului, și văzându-l așa de neastâmpărat, așa de harnic în căutarea dușmanilor, ei se temeau să nu se întoarcă într-o bună zi și asupra lor, urmând și într-o aceasta faptele părintelui său. Marele Sultan Soliman, cuceritorul Ungariei, venit în 1538, ca să cucerească și Moldova. Iar fi stat bine fiului lui Ștefan cel Mare, să lase neamului românesc, măcar amintirea unui al doilea război pentru ca să se mândrească pe urmă. Ca să se poată bucura însă de cinstea învinsului fără fugă și închinare, i-ar fi trebuit lui Petru iubirea boierilor, care să moară în numele său, precum părinții lor muriseră în numele iubit al lui Ștefan cel Mare. Dar el nu avea această iubire și boierimea-l părăsi, primind la Suceava cu pace și cu milință pe împăratul din grad, care le dădu ca oblăduitor pe un Ștefan Vodă de Bagiocură. Lumea-l știa că e fiul rămas la Constantinopol și crescut în obiceiurile de acolo, până într atâta încât era bănuit că -și schimbase și legea al lui Alexandru, fiul lui Ștefan cel Mare. El însă, un slăbănoc și un nerușinat, socotică și înalță nemernicia numindu-se în frisoabele sale fiul al Marelui Domn. Aceiași boieri care își plecase frunțile de trădătorii înaintea lui Soliman, cerură lui Ștefan Vodă, fiului lui Ștefan, să dea înapoi Moldovei pământurile hrăpite de turci la suirea lui în scaun. Toată țara dintre Prut și Nistru, în apropierea Dunării de jos și în sus până la Tighina, din care turcii făcură marea lor cetate a Benderului. Vietul om nu putu să vârși această minune, pentru care ar fi trebuit altfel de Ștefan Vodă, și el fu în odăile sale domnești. Deci, după Ștefan cel Mare, mort la Suceava în glorie, în ascultare și iubire, veniseră pe rând Ștefan cel Tânăr, care pierise de o travă, și Ștefan Lăcustă, numit așa după încă un bici dumnezeesc din zilele sale, care pierise de sabie. Cel din tâi fusese dus din Hotin la Putna, unde mormântul său se ridică lângă al bunicului alt Ștefan, nepot de fiu și el al acelui ași bunic, fu îngropat în pripă într-un loc ascuns, a cărui amintire se pierdu. Abia trecuse treizeci de ani de la moartea apărătorului Moldovei. Uciga și bietului Lăcustă făcură domn pentru toate placurile și poftele lor pe băierinașul Cornea, care și-a duse aminte deodată că e fiul lui Bogdan Orbul și se numi în hrisoave și legături cu străinătatea, cu numele lui Alexandru cel Bun. Peste câteva luni însă, capul său șuratic, care se încununase pentru o moarte înainte de vreme, cădea din porunca lui Rareș, care plecase din ascunzătoarea sa arteleană și căpătase din nou ca o desprețuită pomană turcească cerșită de dânsul în genunchi, cu cenușa pocăitului pe crește domneia moldovenească, pe care o dobândise întâi din partea țării, în numele sfânt al părintelui său Ștefan cel Mare. Era cel din domn al Moldovei venit de la turci, cu oaste turcească, împotriva boierilor și fără știrea țăranilor. Desigur, cea mai mare înjosire petrecută după moartea învigătorului păgânilor. Domnia lui de-a doua ținut numai opt ani. Petru nu mai era el însuși, vânătorul neobosit de cuceriri la toate hotarele, ci o unealtă supusă a sultanului. Sufletul său mândru pierise în ziua când el trebuise să ia drumul ardealului, ca fugar, Ră Rătăcind zile de spaimă și nopți nedormite prin pădurile muntelui. Sabia sa nu se mai înălță niciodată pentru el și pentru țara și neamul său. Avuse mai mulți fii, dintre care doi ajunseră să domnească. Cel mare se chema Ilie, ca și orbul fiu al lui Alexandru cel Bun. El crescuse mai mult la Constantinopol, unde tatăl său fusese silit al trimite log. Se întoarse mai turc decât Ștefan Lăcustă. Și peste câțiva ani, el se coborâ din scaunul Moldovei, pentru a pune pe capul său nebun, rușinea rușinilor pentru el și seminția sa, cealmaua al depădaților de lege. Cu mai puțin de 50 de ani în urmă, Moldova o stăpânea Ștefan cel Mare, apărătorul credinței. Pe fratele mai mic și urmașul lui Ilie, îl chema Ștefan, după numele străbunului. Acest nou Ștefan Vodă era un stricat care își făcea râs de casele boierilor săi. Ei îl uciseră, prăbușind asupra cortul în care se găsea la sutora, în câmp, din jos de Iași, într-o zi caldă de septembre. După Ștefan Otrăvitul, după Ștefan Înjunghiatul, venea acest al treilea Ștefan strivitul. Și de, departe, și de departe lumina asupra acestor priveliști de ticăloșie și nelegiuire, curaze ca niște lacrimi, chipul de sfânt al lui Ștefan cel Mare. Elena, fată de despot sârbesc, văduva lui Petru Rareș, își logodi în grabă fata cea mai mică, Ruxandra, după boiernașul Joldea, care va fi simțit și el că sângele lui e acum al lui Ștefan cel Mare și nu al unui părinte de rând. Peste câteva zile îl gonea într-o mănăstire, însemnându-l la nas pe acest Ioan Vodă, un fiu din flori al lui Bogdan Orbul, născut cu o femeie din Lăpușna peste Prut. Lăpușneanul își zise Alexandru Vodă, după Alexandru cel Bun, iar pe fiul său cu Ruxanda, smulsă de la bărbatul ei călugărit, îl numi Bogdan, după bunicul acestuia. Alexandru se luptă cu un vântură țară grec, Vasilic Heraclide, care izbuti bătându-și joc de toate drepturile și de toate datinile, pe care nu le putea înțelege, să ia Moldova unde fu al doilea Ioan Vodă. Pieirea străinului de neamul domnesc, de neamul românesc și de lege, venit de la boieri, care se deprinsese a ucide domnii pe cei legiuiți ca și pe ceilalți. Tom șahatmanul se făcu el stăpânitor în locul grecului de lege protestantă, nemțească, și se păru că numele lui Ștefan Vodă s-ar potrivi pentru dânsul. Dar turcii ce veneau cu Alexandru îl goniră în Polonia, unde totuși el prădase. Aici i se tăie capul în închisoare. Al patrulea Ștefan Vodă, cel descăpățânat. Alexandru Vodă se scăldă în sânge, orbi ca o pedapsa lui Dumnezeu și pieri în durerea lui și în blestemele altora. Se zice că doamna lui l-ar fi otrăvit, precum otrăvise pe bărbatul ei, doamna lui Ștefăniță. Bogdan Vodă, urmașul, se dă dupe trecerilor, peții în Polonia cu zgomot și ceartă, furănit și oprit în prinsoare acolo. Atunci turcii dă dură Moldova, fără să întrebe pe nimeni, cuiva care nici nu domnise niciodată, lui Ioan, juvaergiul din Constantinopol, fecior de armeancă din țară. El își zise fiu al lui Ștefăniță și a lăsat amintirea unor lupte cu aceiași turci, așa cum nu se mai pomenise de mult în istoria țării. Ajutat de cazaci, el prădă buceagul și țara românească. Muri ca un viteaz, vânzându-și scump viața. Oasele sale, sfărmate de goana cămilelor, de care-i fusese legate mâinile și picioarele, rămaseră pe câmpul măcelului celei din urmă din oștirile sale, iar capul său crunt se bătu pe poarta curții domneștea Bucureștilor. Dar ca să se ajungă acest scop, nu venise în țara de unde un sultan ca Mohamed al ii nu putuse dezrădăcina pe Ștefan cel Mare, nici măcar beglerbegului Rumeliei, și fiindcă războaiele se jute că după scopul căruia i s-a închinat jerfa de vieți, nu trebuie să se uite că turcii nu au avuse înaintea lor pe un apărător al țării neamului și legii, de care Ioan era pe jumătate străin, ci pe un domn dorit de stăpânire îndelungată, care și apăra cuca împotriva acelor ce o dăduseră, și voiau acum să-i o smolgă. Ioan, zis cel cumplit, fiindcă se înfruptase prea mult din sângele boierilor, fusese mazilit, bătut și spârcuit pentru a se face un loc de domnie lui Petru Vodă, fost domn al țării românești. Și acesta era un trimis de-a dreptul din țarii gradul împăratului. Dar ceea ce era și mai înjositor, ceea ce însemna încă o treaptă de omilință pe care o cobora țara, era faptul că Petru nu se putea numi fiul unui domn moldovenesc, cum fusese sau stăruise căsând, că sunt câți veniseră înainte de dânsul, în vechea Suceavă sau în capitala cea nouă a Iașilor. Numai mama sa chiajna, soția lui Mircea Vodăciobanul, domn Muntean, fusese din neamul lui Ștefan cel Mare, și Petru, căruia i s-a zis șchiopul, om beteac și bun, purta numele lui Petru Rareș, tatăl chiajnei. Dar, după judecata acelor vremuri, țara primea pe acest nou Petru Vodă ca pe un străin, pus cu deasila de alți străini într-un loc ce nu îi se cuvenea după dreptul cel vechi. Și de aceea, în domnia lui din tâi, veniră necurmat de la cazacii Niprului, amestec de luptători strânși din lumea largă, tot flăcăi frumoși care ziceau că sunt Ioan Vodă, dreptul moștenitor, care n-ar fi pierit pe sângerosul câmp al ultimei sale înfrângeri. Ba odată veni și un Alexandru Vodă, fratele lui Ioan, pe când se mai ațineau de peste hotar, fii de-ai lui Lăcustă și de-ai lui Alexandru Lăpușneanu, alți drepți moștenitori, în ghilimele. După câțiva ani, iarăși turcii singuri și fără să întrebe țara, trimiseră un domn nou al Moldovei pe un fiu al lui Rareș cu o din Brașov, care câștigase pe vremea împresurării acestei cetăți de către moldoveni, inima lacomă și de altfel de cuceriri a lui Petru Vodă. El se numi și ca domn cu numele său din copilărie de Iancu, un ciudat Iancu Vodă, cu muncă n-a mai fost vreodată în Moldova. La rândul lui, el fus schimbat în folosul lui Petru, căruia îi se ceru îndată un bir mai mare și decât acela ce crescuse nespus de mult în veacul de la moartea lui Ștefan cel Mare. Sărmanul creștin era milos pentru suferințele săracilor, așa încât fugi la nemți, sătul de atâta cinste, și muri la dânsii de dorul țării. Avuse un fiu Vlad, numit Calamunteni, dar pe-al doilea copil al său, un copil de dragoste târzie și neiertată, cu o roabă, îl numi Ștefan, binecuvântându-l astfel pentru un mare viitor domnesc. Copilul și pe tatăl său în pribegie, o minune de băiețași, cu ochii mari albaștri, gura mică și lungile plete de aur. El muri la 18 ani, într-o rece zi de primăvară din alpi, de oftică și de podagră, într-o țară și într-o lege care nu era ale lui. După Ștefanii pieriți de morți strașnice, un Ștefan de suferințe blânde cosit de o moarte zâmbitoare înainte de vârsta bărbăției. Era al cincilea după Ștefan cel Mare și domnise și el câțiva ani, întărit de turci pe lângă tatăl său bătrânul. Noul domn, la sfârșitul veacului, fu Aron, copil nerecunoscut al lui Alexandru Răpușneanu, căruia îi semăna, fiind rău și lacom. Acest Aron Vodă se făcut de groaza cererilor turcești, tovarășul de lupta lui Mihai Viteazul, mântuitorul prin sabie, răsărit în țara românească. Dar nici așa ca luptător pentru cruce, el nu plăcu boierilor, și aceștia ajutară pe hadmanul Răzvan, un om de ispravă în războaie, să se facă domn. Răzvan se gândi că e cu adevărat fiul lui Petru Șchiopul, care și-ar fi încălzit inima de slăbănog la ochii de foc ai țigan cei ce născu în Răzvan un frunc domnesc. El își zise ca unul ce ridicase arma pentru neatârnarea de păgân și ajutorul creștinătății, Ștefan Vodă. Peste câteva luni, polonii îl goniră puind, pentru întâiași dată, cela ce însemna o nouă înjosire, un domn al lor, care nu era nici după tată, nici după mamă, coborător al vreunui voevod din Moldova sau din cealaltă țară cu stăpânire românească, pe boierul mobilă, Ieremia Vodă. Răzvan cercă să-și capete înapoi scaunul, dar fu învins și căzu în mâinile unui dușman care nu era plecat să-l ierte. Al șaselea Ștefan Vodă Pieris, vrcolindu se în vârful țepii. Neamul movileștilor, închinați și turcilor și polonilor, plătind bir și plocoane în două părți, închinându-se umil la doi Dumnezei, neam turcit și lășit, dădu pe Eremia Vodă, pe Simion, pe Constantin, pe Mihailaș și Alexandru, pe Moise și pe Miron Barnopschi, movilă. Odată Turcia aduseră pe un nou stăpânitor, care se făcea fiul al lui Ștefan Vodă Tomșa și zicea și el Ștefan. Acest al șaptelea Ștefan Vodă era un bătrân viteaz, crud și temut. El domni de două ori, fu zilit pentru totdeauna și muri la Constantinopol. Perând se strecurară în Moldova Radu Mihnea, fiul nepotului de al lui Petru Șchiopul, Alexandru, fiul lui Ilia și nepotul de fiu al lui Lăpușneanu Bătrânul, și pe lângă acești moștenitori legiuiți, un croat catolic care slujise pe turci la pacea cu germanii, Gașpar Vodă Grațiani. Pentru întâia oară după despot, întărit de turci după ce se așezase, prin arme însă, Moldova primea de domn pe cineva care nu avea nici legea, nici neamul locuitorilor ei. Ca și Ioan Vodă, el se ridică asupra turcilor, sprijinit de polon, Fu învins și doi boieri îl în fugă. Un străin, un grec, cel din grec în scaunul țării, grec după tată și după mamă, deși botezat cu un nume românesc, fu lupul, care zise ca domn Vasile Vodă. El domni mult și cu strălucire, purtând și războaie pentru lăcomia sa, că-și voia încă un scaun domnesc cu muntenii. Întru fia lui, el visă că și urmașii săi din neam în neam stăpânesc în Suceaba și Iași. Astfel, el boteză pe fiul său din căsătoria a doua cu o foarte frumoasă cercheză, ruda hanului, Ștefan. Ștefăniță și-a ajunse domn. Boala lângorii de care murise Ștefan al lui Petru Vodă, stânse și pe Ștefan, fiul lui Vasile Lupu, pe acest tinerel Ștefan Vodă al optulea. După el și înainte de dânsul venirea boier de țară, ca Istrati Vodă de Abija, un bun bătrân bețiv, ca Vodă Petriceicu, care se chema Ștefan, poate după numele lui Ștefan Lupu, un om vioi, războinic, iubitor de creștini, al nouălea Ștefan Vodă, care pieri în privăgie, fără nădejde, la Poloni. Apoi Cantemir Vodă bătrânul, un ostaș cumpănit în hotărârile sale și fiii lui Antioch și Dumitru, care chemă pe ruși în 1711, împotriva turcilor și fugi odată cu dânsii, fără să mai vadă Moldova, căreia îi făcu cea mai mare cinste cu scrierile sale. Mihai Racoviță, care dădu celui de-al doilea fiu al său numele mare de Ștefan. Ștefan Racoviță nu a ajuns a domni în Moldova și muri încă tânăr de beție în a doua jumătate a veacului, al 18-lea, ca domn muntean. Între ei se vede o clipă Iliaș, fiul lui Alexandru Ilie, Ilia, sau Iliaș, și ultimul coborător al lui Ștefan cel Mare. Trăit între greci, dintre care a fost desigur, și mama și bunica sa, el știa avea românește și a murit bătrân, sărac, uitat, între grecii din Constantinopol. Grecii aceștia, oameni siguri pentru turci, ajung a stăpâni moștenirea lui Ștefan cel Mare. Mavrocordăteștii, care se coborau dintr-o fata al lui Alexandru Iliaș, Casandra, mama sultanei, soția lui Alexandru Mavrocordat, tălmaciul porții. Ghiculeștii, al căror bunic, Grigorașcu, ținuse pe Maria Sturza. Și unul și altul din aceste neamuri aveau o și românească în parte. Kalimahi, care începura a domni pe la 1750, erau coborătorii orheanului Calmășul, și ai unei câmpul ungence. Numai pe urmă, după 1774, veniră greci curați printre vlăstarele nouă din cele trei neamuri înrudite cu poporul românesc sau pornim de-a dreptul din ei. Din el. E vremea când se înalță asupra noastră familiile Ypsilantii, Moruzii, Șuțu, Caraja, Hangerli. Vrem grele în care toată povara împărăției turcești slăbite, scăzute, putrezite, dar din ce în ce mai lacome, apasă pe umerii țăranului român. Țara furuptă în bucăți, ca trupul lui Ion Vodă. De la 1822 avurăm iarăși domn de țară, care se păstrară până la unirea principatelor în 1859, când din Moldova și țara românească, două țări din Românime, se făcu România. La 1877, 400 de ani după luptele de la podul înalt și războieni, românii, sub principele Carol, zmulseră neatârnarea lor într-o nouă luptă biruitoare cu turci. În 1875 se pomenea un veac de la înstrăinarea Bucovinei și România venită din toate unghiurile locuite de dânsa îngenunchease în 1871, cu toată cuvința tristă, acelui ce se închină strămoșilor pe pământ străin, înaintea mormântului lui Ștefan cel Mare, la împlinirea de 400 de ani de la clădirea Putnei. În 1881 se proclama regatul românesc. O conștiință nouă străbătea întreg poporul nostru și de atunci ea se întărește necontenit. Și această conștiință, uimită de focul orbitor al lui Mihai Viteazul, cere sfaturi de întemeiere înțeleaptă de la celălalt străbun, de la Ștefan cel Mare.